«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ 24 Пар прокинувся одразу після світанку. Він нерухомо лежав на ліжку із плетених циновок, збираючи розсіяні думки в тиші розуму. Йому знадобився деякий час, щоб згадати, де він знаходиться. У сараї, за садівничим магазином, десь у центрі Тірсіса. Демсон привела їх туди вчора, щоб сховати після того, як... Спогади повернулись неприємним потоком. Образи промайнули в свідомості з жахливою чіткістю. Юнак розплющив очі, і видіння ці зникли. Слабке сіре туманне світло просочувалось крізь щілини зачинених вікон сараю, надаючи невизначених обрисів безлічі садових інструментів, складених вертикально, як солдати на варті. Повітря наповнював багатий і гострий запах землі та дерну. За стінами їхнього укриття панувала тиша. Місто ще не прокинулось. Він обережно підняв голову і озирнувся. Кол спав поруч. Його дихання було глибоким і рівномірним. Демсон ніде не було. Він знову приліг, прислухаючись до тиші та дозволяючи собі повністю прокинутись. Потім він підвівся, обережно вислизнувши з-під ковдр і став на ноги. М'язи були скутими, затерплами, суглоби боліли, що змусило скривитись, але сили повернулись. Хлопець знову міг рухатись самостійно. Кол неспокійно заворушився, один раз перевернувся, а потім заспокоївся. Пар якусь мить спостерігав за братом, вивчаючи його обличчя, а потім підійшов до вікна. Він усе ще був одягнений, зняли лише чоботи. Ранкова прохолода просочувалась з дощатої підлоги в його ноги, але він не звертав на це уваги. Хлопець приклав око до щелини у віконницях і виглянув. Дощ не йшов, але небо було хмарним, світ мав вологий порожній вигляд. У межах зору нічого не рухалось, з туману на нього дивилася сплутана сукупність стін, дахів, вулиць і затінених ніж. Двері позаду відчинились до сараю безшумно увійшла Демсон. Її одяг покрився краплями вологи, а роде волосся басило звисало. Агов, що ти робиш? прошепотіла вона, насупившись від роздратування. Швидко перейшла кімнату і схопила хлопця, ніби той ось-ось впаде. "Тобі не можна вставати, ти занадто слабкий. Ану негайно назад у ліжко". Вона знову змусила його лягти. Юнак зробив слабку спробу чинити опір і виявив, що має менше сил, ніж думав спочатку. "Демсон, послухай" Почав він, але дівчина швидко затулила йому рота рукою. «Ні це ти послухай, Ельфійчику!» Вона замовкла, дивлячись на хлопця так, ніби знайшла щось цікаве. «Що з тобою не так, пар Омсфорд? У тебе немає й граму здорового глузду? Ти ледь врятувався учора, а вже знову шукаєш пригод. Ти хоч трохи себе цінуєш!» Вона глибоко вдихнула, і юнак раптом подумав про те, «Яка тепла її рука на його губах!» Дівчина, здавалось, прочитала його думки і відняла долоню. Її пальці ковзнули по його щоці. Він схопив її руку і міцно стиснув. «Вибач, я більше не міг спати. Мене мучили кошмари про вчорашні». Її пальці здавались маленькими і легкими в його руці. «Я не можу перестати думати про Моргана і подішара. Він замовк, не бажаючи говорити більше. Усе було надто страшно навіть зараз. Кол розплющив очі і подивився на брата. Е, що відбувається?» – сонно запитав він. Демсон міцніше стиснула руку пара. «Твій брат, здається, не може спати, бо хвилюється за всіх, крім себе». Пар мовчки подивився на дівчину і нарешті спитав. «Є якісь новини?» Вона ледь помітно посміхнулась. «Я укладу з тобою угоду. Якщо пообіцяєш спробувати заснути на деякий час, або принаймні не вставати з ліжка, я обіцяю спробувати дізнатись відповідь на твоє питання. Домовились?» Юнак кивнув і знову замислився над останніми словами падішара. «Довірся їй, вона краща моя частина». Демсон кинула погляд на кола. «Я даю тобі завдання стежити, аби цей дотримав свого слова». Її рука вислизнула з долоні пара, і дівчина підвелась. «Принесу щось поїсти. Лежіть тихо, тут вас не потурбують. Вона на мить зупинилась, ніби й не хотіла йти, а потім обернулась і зникла за дверима. Тиша заповнила затінену кімнату. Брати мовчки дивились один на одного мить, і Кол сказав, «Вона в тебе закохалась!» Пар почервонів і швидко похитав головою. «Та ні, вона просто піклується, нічого більше!» Кол знову ліг, зітхнув і заплющив очі. «А, он воно що!» А потім його дихання уповільнилось. Пар подумав, що він знову заснув, але той раптом сказав, «Що там учора ввечері сталося з тобою?» Юнак і сам не знав, що відповісти. «Ти маєш на увазі пісню бажання?» Очі кола знову розкрились. «Ну, звичайно, я маю на увазі пісню бажання». Він перевів різкий погляд на брата. «Я знаю, як працює магія краще за будь-кого, ну, крім тебе, і ніколи не бачив, щоб вона робила таке. Це не була ілюзія, ти створив реальність. Я й не думав, що ти на таке здатен». Я взагалі-то теж. Ну? Пар похитав головою. Що ж насправді сталося? Він на мить заплющив очі, а потім знову їх розкрив. Ну є в мене теорія. Вона виникла в мене між сном і кошмарами, ну так би мовити. Пам'ятаєш, як магія пісні бажання з'явилась вперше? Віл Омсфорд використав ельфійські камені в битві. Він мусив це зробити, щоб врятувати Амберл. Ми ж часто розповідали цю історію, так? Було небезпечно це робити, тому що у вілла було недостатньо ельфійської крові. Тож магія його змінила так, що він спочатку навіть це не зрозумів. Лише після народження дітей, після Брінта Джаїра, він виявив, що сталося. Якась частина ельфійської магії каменів перейшла в нього. Ця частина передалась Брінта Джаїру у формі пісні бажання. Він підвівся на одному лікті. Кол зробив те саме. Світла тепер було достатньо, щоб брати могли чітко бачити обличчя один одного. Коглаїн сказав нам тієї першої ночі, що ми не розуміємо магії. Він сказав, що вона діє по-різному, щось на кшталт. І він сказав, що мені треба все з'ясувати, а доти я зможу її використовувати лише одним способом. А потім пізніше, біля Гадезгорну, він розповів нам, що магія – це така штука, яка залишає сліди при використанні, як вода в розбурханому озері. Він конкретно сказав про спадщину магії Віла Омсфорда, магія, яка стала піснею бажання. Він замовк. У кімнаті було дуже тихо, а коли пара знову заговорив, його голос дивно відлунив у його власних вухах. А тепер, припустимо на мить, що він мав рацію, що магія постійно змінюється, еволюціонує. Зрештою, це ж сталося, коли магія ельфійських каменів перейшла від Віла Омсфорда до його дітей. То що, як вона знову змінилась цього разу в мені? Кол витріщився на брата. Що ти маєш на увазі? Як ти думаєш, вона могла змінитись? Ну, давай припускати, що магія повернулася до того, якою вона була на початку. Блакитні ельфійські камені, які Аланон дав Омсфорду, коли вони вирушили на пошуки меча Шанари багато років тому, мали силу знаходити те, що приховано. «Пар!» – тихо вимовив кол з здивуванням. «Та ні, почекай, дай скінчити!» Учара у магія вивільнилась так, як ніколи раніше. Я ледь міг її контролювати». І ти маєш рацію, Кол, в тому, що вона зробила, не було жодної ілюзії. Але вона відреагувала дуже впізнаваним чином. Вона шукала те, що було приховано від мене. І я думаю, що магія зробила це, бо я цього підсвідомо хотів. Кол, давай припустимо, що сила, яка колись була притаманна магії ельфійських каменів, тепер притаманна магії всередині мене. Запала довга тиша. Брати знаходились близько. Їхні обличчя були не далі, ніж за два фути одне від одного. Грубі риси обличчя кола напружились від зосередженості. Величезність того, що припускав пар, тяжіла на ньому як масивний кам'яний блок. В очах молодшого відбився сумнів, прийняття і страх. Ельфійські камені мали ще одну властивість. Вони могли захистити власника від небезпеки і могли бути зброєю величезної сили. Пар чекав, нічого не кажучи, бо знав, що він скаже далі. «Тож ти думаєш, що магія пісні бажання тепер може робити те саме для тебе?» Пар ледь чутно прошепотів. «Так, Кол, думаю, можливо, і так». До полудня ранковий туман розвіявся. Хмари зникли. Сонце осяяло тірсіс, огортаючи місто спекою. Калюжі та струмки випаровувались з підвищенням температури. Камінь і глина вулиць висихали, повітря ставало вологим і липким. Рух біля воріт зовнішньої стіни був інтенсивним і повільним. Вартові федерації подвоїли свою звичайну кількість через вчорашні заворушення. Вони вже спітніли та були дратівливими, коли бородатий могильник наблизився з провулків за внутрішньою стіною. Подорожні та торговці розступались, коли той наближався. Він був згорблений. Від нього несло як від каналізації. Чоловік котив перед собою важкий візок, Дерево, якого було гниле та потріскане, у візку лежало тіло, загорнуте в простирадла та обв'язане шкіряними мотузками. Вартові перезирнулись, коли могильник важко підійшов до них. Його ноша недбало підстрибувала на ямках. Спекотний день для роботи, чи не так, панове? захекано прохрипів чоловік. Вартові мимоволі здригнулись від його смороду. «Папери!» – сказав один формально. «Ну, звичайно, звичайно!» Худа рука простягнула документ, який виглядав так, ніби ним підтирались. Могильник кивнув на тіло. «Треба швидше закопати цього! Самі розумієте! Не пролежить довго в таку спеку!» Один з охоронців підійшов досить близько і ткнув труб кінчиком меча. «Ей, агов!» Сказав могильник. «Навіть мертві заслуговують на повагу!» Вартовий підозріло подивився на чоловіка. Потім глибоко встромив меч у тіло і витягнув його назад. Могильник захихотів. «Вам би, пане, меч почистити! Ось цей здох від плямистої лихоманки!» Солдат швидко відступив, збліднувши. Люди навкруги теж відійшли. Вартовий, що тримав папери могильника, поспішно повернув їх і махнув рукою, щоб той йшов далі. Могильник знизав плечима, узяв за ручки візок і покотив свою ношу довгим пандусом до рівнини внизу, насвистуючи під ніс. «Які ж вони дурні!» – презирливо подумав про себе падішар Кріл. Коли він дійшов до першої смуги дерев на півночі, Місто Тірсіс було чимось сірим, контуром на тлі спеки. Падішар обережно опустив візок, відштовхнув тіло, яке віз, дістав залізний лом і почав відривати дошки фальшивого дна. Він допоміг Моргану вибратися зі схованки. Обличчя горця було блідим і виснаженим. Як від спеки та незручності укриття, так і від залишкових наслідків вчорашньої битви. «Нумо, ковтни!» Розбійник запропонував горцю бурдюк з Елем. Морган мовчки прийняв пропозицію. Він знав, про що думає той, що горець сам не свій після їхньої втечі з ями. Покинувши візок і тіло, вони пройшли ще милю до річки, де помились. Потім вони вдягли чистий одяг, який падішар сховав разом з Морганом у фальшивому дні, і сіли поїсти. Під час трапези вони мовчали, аж поки Падішар, не витримавши, прогарчав. Ми все ще можемо полагодити лезо, горець, можливо, магія не втрачена. Морган лише похитав головою. Таке ніхто не полагодить. Ні, а чому? Ну давай, скажи, як працює меч? Поясни. Падішар не здавався. Морган усе й розповів Не тому, що особливо хотів. А тому що це найлегший спосіб змусити падішара кинути цю тему. Горець розказав про те, як меч Ліа став магічним, як Аланон занурив його у лезо води гаде з горну, що Брона Ліа мав зброю, якою можна захистити Брін Омсфорд. «Магія була в лезі, падішар!» – закінчив Горець. Йому було важко зберігати терпіння. «Одного разу сламаний!» «Цей меч не може бути відновлений. Магія втрачена!» Падішар нахмурився і знизав плечима. «Ну, усе це трапилось заради доброї справи, горець. Зрештою, твій меч врятував нам життя. Хороший обмін!» Морган підвів на розбійника очі, в яких відбився жах. «Ти не розумієш. Між нами був зв'язок між мечем та мною. Коли зброя зламалась...» «Це було так, ніби я сам зламався. Це не має сенсу, знаю, але це так. Магія зникла, і частина мене також. Але мені здається це тимчасово. Хто знає, можливо це скоро зміниться?» Падішар підбадьорливо посміхнувся. «Дай собі трохи часу, нехай рана заживе, як кажуть». Морган відклав їжу, втративши до неї інтерес – і підтягнув коліна до грудей. Він мовчав, ігноруючи те, що ватажок чекав на відповідь, натомість розмірковуючи над нав'язливим усвідомленням того, що все пішло шкереберть з моменту їхнього рішення спуститись в яму за зниклим мечем Шаннари. Падішар роздратовано нахмурився. «Так, нам треба йти!» Раптово оголосив він і підвівся. А коли Морган не поворухнувся, додав. А тепер послухай на Горцю. Ми живі, і це добре, з мечем ти чи без меча. Тож я не дозволю тобі й далі поводитись, як якесь напівмертве щеня. Горець одним ривком підвівся на ноги. Досить, падішар! Мені не потрібне твоє занепокоєння. Його слова пролетіли різкіше, ніж він хотів. Але Горець не міг приховати гнів. Чому б тобі не спробувати потурбуватись про братів? Ти взагалі уявляєш, що з ними сталося? Чому ми їх покинули? Ось воно. Ось що тебе насправді гризе, вірно? Ну, Горець, братам, ймовірно, краще, ніж нам. Багато хто бачив, як ми виходили з вартової вежі, пам'ятаєш? Федерація не тупа, щоб проігнорувати звіт про те, що сталося, і той факт, що двоє так званих охоронців якось зникли У них буде наш опис Якщо ми б не вибрались з міста одразу Ми б, ймовірно, взагалі не вибрались Він тицьнув пальцем у Моргана А ось братів ніхто не бачив Ніхто не впізнає їхніх облич Крім того, зуб кладу, що Демсон вже дбає про них Вона знає, куди їх привезти, до Юта а потім легко виведе їх з Тірсіса, коли матиме нагоду». Морган вперто похитав головою. «Можливо, а може й ні. Ти так само був упевнений у наших шансах дістати меч і подивись, що сталося». Падішар почервонів від злості. «Ризики, пов'язані з цим, навряд чи були секретом. Розкажи це Стасису, Друту та Сібіблю». Розбійник схопив Моргана за одяг і різко смикнув того вперед. Його очі палали гнівом. «Там загинули мої друзі, Горець, а не твої! Тож ти не маєш права мені цим докоряти! Я зробив це для всіх нас! Нам потрібен меч Шанари! Рано чи пізно нам доведеться повернутися за ним! Ти знаєш це, так само добре, як і я! Що ж до братів?» Мені не більше подобається залишати їх там, ніж тобі. Але у нас якось немає вибору». Морган спробував вирватись, але марно. «Ти міг би хоча б спробувати їх пошукати». «А де? Де б я їх шукав? Ти думаєш, Демсон їх сховала в якомусь видному місці? Ні, вона не дурна. Вона запхала їх в найглибшу діру в тірсісі. Горець, ти що, не розумієш, що відбувається?» Ми розкрили вчора ввечері секрет, який Федерація приховувала кількадесят років. Я не впевнений, чи хтось із нас розуміє, що це все означає, але достатньо того, що Федерація думає, що ми все зрозуміли. І кажу тобі з усією впевненістю. Скоро полетять голови. Я мимохідь бачив, що нас чекає, коли провозив тебе через ворота. Федерація більше не обмежується подвоєнням охорони та збільшенням патрулів. Вони мобілізували увесь гарнізон. Якщо я не помиляюсь, Морганлія, вони вирішили знищити нас раз і назавжди. Тебе, мене та інших членів руху. Тепер ми для них справжня загроза. Бо почали розуміти, що Федерація собою являє. І цього вони... «Не будуть терпіти!» Пальці розбійника ніби закам'яніли. «Вони будуть полювати, і нам краще не знаходитись у мисливських угіддях!» Він штовхнув горця і відпустив. Глибоко вдихнув і випростався. «У будь-якому разі я не збираюсь з тобою сперечатись. Я тут головний. Ти добре бився у ямі, і, можливо, це тобі чогось коштувало». Але це не дає тобі права ставити під сумнів мої накази. Я краще за тебе виживаю, і тобі про це краще пам'ятати. Морган зблід від люті, але стримався. Він знав, що подальші суперечки нічого не дадуть. Розбійник не змінить свою думку. Він також знав, що глибоко всередині слова падішара про парасколом правда. Горець відійшов від ватажка і обережно розгладив пом'ятий одяг. «Я просто хочу бути впевненим, що брати не будуть забуті!» Осмішка Кріла була швидкою та твердою. «Не забуду ані на мить! Ти вільний робити в цьому питанні усе, що забажаєш!» Розбійник різко обернувся і пішов у дерева. Після хвилини вагань Морган ковтнув свій гнів, і гордість, та пішов за ним. Пар прокинувся вдруге того дня ближче до полудня. Кол потряс його, а запах гарячого супу наповнив тісний простір їхнього укриття. Юнак кліпнув і повільно сів. Демсон стояла біля столика, наливаючи бульйон в миски. Пара густо підіймалась. Вона глянула на братів і усміхнулася. Її полум'яне волосся яскраво мерехтіло в осколках сонячного світла, що просочувались крізь щілини зачинених вікон. Пар відчув майже непереборне бажання простягнути руку і погладити його. Демсон подала братам суп разом із свіжими фруктами, хлібом і молоком. І пару здалося, що це найсмачніша їжа, яку він коли-небудь куштував. Він з'їв усе, що було насипано. Кол також. Обидва брати були надзвичайно голодні. Пар здивувався, що він знову зміг заснути, але почувався безперечно краще. Його тіло відпочило, і біль, більша частина, минула. Під час їжі вони майже не розмовляли, що дозволило вільно думати. Його розум почав працювати майже одразу після пробудження – Швидко перескакуючи від спогадів про жахи минулої ночі до перспектив майбутнього, треба просіяти зібрану інформацію, обміркувати підозри, скласти план і зробити те, що необхідно. Цей процес змусив його внутрішньо здригнутись від хвилювання. Юнак уже виявив, що починає насолоджуватись перспективою спробувати немислими. Коли хлопці закінчили їсти, вони вмились у мисці зі свіжою водою. Потім Демсон знову посадовила їх і розповіла, що сталося з Бадішаром і Морганом. «Вони втекли», – сказала вона без прелюдії. Її веселі зелені очі відображали подив. «Не знаю, як їм це вдалося, але вони втекли. Знадобився деякий час, щоб переконатись, що вони справді на волі». Пар полегшено посміхнувся братові. Кол стримав посмішку і знизав плечима. Знаючи цих двох, вони, мабуть, базіканням проробили собі шлях. То де вони зараз? — запитав Пар. Він відчув, ніби до його життя додаються роки. Падішар і Морган втекли. Ось вона, найкраща новина. Цього я не знаю. Здається, вони просто зникли або залягли на дно в місті, або, що більш ймовірно, Взагалі покинули його. Останнє здається кращим припущенням, тому що мобілізований увесь гарнізон Федерації. І для цього є лише одна причина. Вони хочуть переслідувати Падішара та його людей у Пармському ключі. Очевидно, щоб він і ви не зробили минулої ночі, це дуже їх розлютило. Ходять різні чутки. Деякі кажуть, що десятки солдатів Федерації були вбиті в вартовій вежі монстрами, Деякі кажуть, що ці монстри розгулюють містом. У будь-якому випадку, падішар про це вже знає, тому покинув місто і пішов на північ. Ти впевнена, що федерація його не знайшла?» Пар усе ще хвилювався. Демсон похитала головою. «Я про це дізналась». Вона сперлась на столик, поки вони сиділи на циновках, які служили їм ліжками минулої ночі. Вона поклала голову на грубе дерево, так що м'який вигин її обличчя упіймав світло. «Тепер ваша черга. Розказуйте, що трапилось там у ямі». За допомогою кола пар розповів про те, що з ними сталося, вирішивши при цьому зробити так, як радив падішар, довіритись Демсон так само, як він довірився ватажку розбійників. Тож розповідь була не лише про зустріч з тінями, а й про дивну поведінку пісні бажання та про підозри щодо впливу ельфійських каменів. Коли розмова закінчилась, вони мовчки троє дивились один на одного. Кожен думав про своє, розмірковуючи над тим, що розкрила вилазка в яму, і що все це означає. Кол заговорив першим. «Мені здається, що тепер у нас більше питань, ніж коли ми туди йшли. Але ми дещо й дізналися, Заперечив пар і нахилився вперед, щоб висловитись. Тепер відомо, що існує якийсь зв'язок між Федерацією та тінями. Федерація знає, що там внизу. Вони не можуть не знати правди. Можливо, вони навіть допомогли створити цих монстрів. Як знати? Можливо, це федеральні в'язні кинуті в яму. Як сі баблю і перетворені на монстрів. Але чому тіні там, якщо Федерація їх не отримує? Хіба вони не можуть втекти? Як я вже казав, питань більше, ніж відповідей. Заявив Кол і вмостився зручніше. Демсон похитала головою. Тут щось не так. Чому Федерація веде якісь справи з тінями? Вони ж представляють усе, проти чого виступає сама Федерація. Магія, старий звичай, народи Півдня. Як Федерація взагалі наважилась укласти таку угоду? Вона ж не захищена від магії тіней, чи захищена? Можливо, їй не потрібен захист. раптом висловився кол. Усі подивились на нього. Можливо, федерація дає тіням щось, чи можна харчуватись, когось, хто федерації не потрібен. Можливо, саме це сталося з ельфами. Можливо, саме це відбувається з дворфами. Вони помовчали, розглядаючи цю можливість. Пар деякий час не думав про дворфів, про жахи Калгейвана та його мешканців. Все це відійшло на задній план його свідомості останні кілька тижнів. Він згадав, що бачив там – бідність, гноблення. Дворфів винищували з причин, які не були зрозумілими. Чи може кол мати рацію? Чи годує федерація тіний дворфами, як частина якоїсь невимовної угоди? Його обличчя скривилось від жаху. Але федерація має отримувати щось натомість? «Владу», – негайно сказала Демсон Рі. «Владу над расами, над чотирма землями», – кивнув кол. «Є сенс у цьому пар». Той повільно похитав головою. Але що станеться, коли не залишиться нікого, крім Федерації? Звичайно, хтось про це думає. Що заважає тіням харчуватися людьми також? Ніхто не відповів. Усе ж не вистачає якогось шматочка, важливого. Пар підвівся, пройшов на інший бік кімнати та вперився в простір. Нарешті похитав головою та обернувся. На його обличчі виразилась рішучість, коли юнак знову сів на ліжко. Давайте повернемось до питання тіней у ямі. Оскільки це, принаймні, загадка, яку ми можемо розгадати. Він підібгав під себе ноги і нахилився вперед. По черзі подивився на друзів і додав. Я думаю, вони там внизу, щоб не дати нікому дістатись до меча Шаннари. Ну, пар! Спробував перебити кол, але брат різко підняв руку. Подумайте про це на мить. Падішар має рацію. Чому федерація доклала стільки зусиль, щоб перебудувати народний парк і міст Сендіка? Навіщо вони сховали залишки старого парку та мосту в ущелині? Чому, як не для того, щоб приховати меч? А ми бачили склеп кол, ми бачили. «Склеп, так, але не меч!» – зауважила Демсон. Її очі зустрілись з поглядами братів. «Але якщо меча також немає в ямі, чому там тіні?» – порував пар. «Звичайно, не для того, щоб охороняти порожній склеп. Ні, меч усе ще там, так само, як і триста років тому. Ось чому Аланон відправив мене за ним». Він знав, що меч чекає. «І міг би заощадити купу часу та клопоту, якщо б просто про це сказав», – зауважив молодший. Пар похитав головою. «Нікол, він би так не зробив. Подумай про історію меча. Бреман дав його джерлу шанарі близько тисячі років тому, щоб знищити володаря чорнокнижників. І король ельфів не зміг його опанувати» бо не був готовий прийняти те, що від нього вимагав артефакт. Коли Аланон обрав Щі Омсфорда, щоб завершити справу 500 років тому, він вирішив, що Щі має зробити це самостійно. Якщо він недостатньо сильний, щоб володіти зброєю, якщо він недостатньо сильно його хоче, якщо він не готовий віддати себе завданню, яке передбачало пошуки меча, то і сила артефакта виявиться для нього надмірною. Аланон знав, якщо це станеться, володар чорнокнижників знову втече. І він вірить, що так буде і з тобою зараз, закінчила думку Демсон. Вона подивилась на Пара так, ніби бачила хлопця вперше. Якщо ти недостатньо сильний, якщо не готовий віддати себе, меч Шанари не буде тебе слухатись, і тіні переможуть. У відповідь пар ледь помітно кивнув. «Але чому тіні, або федерація, якщо на те пішло, залишили меч у ямі на всі ці роки?» Запитав кол, роздратований тим, що вони взагалі говорять про артефакт після того, що сталося минулої ночі. «Чому б просто не забрати його? Або чому б не знищити?» Пар подивився на брата. «Мені здається, що ані федерація, Ані тіні не можуть його знищити. Не такий могутній артефакт. Я сумніваюся, що тіні навіть можуть його торкнутись, тому що навіть володар чорнокнижників не зміг. А от що я не можу зрозуміти, так це чому федерація не переховала його? Хлопець стиснув руки в кулаки. У будь-якому випадку це не має значення. Факт є фактом. Меч усе ще там, у своєму склепі. Він замовк та подивився в очі друзям. «Чекає на нас!» Кол розявив рота, уперше усвідомивши, що пропонує пар. І на мить молодший зовсім втратив дар мови. «Ти що, серйозно?» Нарешті видав він, не приховуючи невіри у голосі. «Після того, що сталося минулої ночі? Після того, що ми бачили?» Він змусив себе зупинитись і різко сказав. «Та ми й двох хвилин не протримаємось!» «Протримаємось?» – відповів пар, чиї очі вже засяяли рішучістю. «Я знаю, що протримаюсь!» – мені сказав Аланон. Кол, здавалось, був приголомшений. «Аланон, ти що верзеш?» Він сказав, що ми маємо необхідні навички, щоб виконати те, що потрібно. Вокер, Рен і я, пам'ятаєш?» У моєму випадку, звичайно, це все про пісню бажання. Я думаю, він мав на увазі, що саме вона мене захистить. Ну, досі вона справлялась з цим досить погано. Різко відповів кол, вибухнувши. Тоді я не розумів, на що вона здатна. Тепер, думаю, розумію. Ти думаєш? Думаєш? О, господи, пар! Той з останніх зусиль зберіг спокій. А що ще робити? «Бігти додому! Тишком-нишком ховатись! Кол, у мене немає вибору! Треба спробувати!» Обличчя молодшого скривилось від жаху. Він стиснув щелепи, стримуючи вибух слів, що загрожував вирватися назовні. Кол різко обернувся до Демсон, але дівчина не відводила від пара погляд. «Тож ти збираєшся повернутися в яму, спираючись на недоведене і неперевірене переконання?» Ти ризикнеш своїм життям, сподіваючись, що пісня-бажання, магія, яка тричі не змогла захистити тебе від тіней, якось захистить тебе тепер? А все через те, тому що тобі задав загадку мертвий чоловік? Молодший Омсфорд повільно вдихнув. Не можу повірити, що ти готовий на настільки дурний вчинок. Я навіть не можу придумати щось більш дурне. Кол! «Ні, не кажи ані слова. Я всюди ходив з тобою, підтримував, робив усе можливе, щоб вберегти тебе. А тепер ти плануєш самогубство? Хочеш змарнувати своє життя? Ти взагалі розумієш, що робиш? Ти хочеш собою пожертвувати? Ти все ще думаєш, що маєш якесь особливо право вирішувати, що правильно? Та ти одержимий!» «Ти не можеш відпустити цю справу, навіть коли здоровий глуст підказує, що треба це зробити!» Кол стиснув кулаки. Його обличчя зморщилось. Молодшому Омсфорду ледь вдавалось зберігати рівний голос. Пар ніколи не бачив його таким злим. «Будь-хто інший відступив би, обміркував і вирішив би звернутися за допомогою. Але ти такого не плануєш, так?» Це видно по твоїх очах. Не хочеш витрачати час і терпіння. Ти вже все вирішив. Забув про Падішара, Моргана чи будь-кого іншого крім себе. Ти хочеш цей меч, навіть готовий віддати за нього своє життя, га? Я не настільки сліпий. Демсон, ну скажи ж ти йому. Перебив у віччаї кол. «Я знаю, він тобі небайдужий! Скажи цьому дурню, що він придурок!» Але дівчина похитала головою. «Я цього не зроблю!» Кол приголомшено витріщився на неї. «Я не маю на це права!» Молодший Омсворт замовк. Тиша запанувала в кімнаті. Денне світло змістилось за рухом сонця на захід і тепер освітлювало дальню сторону маленького сараю. Тіні почали видовжуватись. Звідкись з вулиць долинали розрізнені голоси і згасали. Пар відчув біль усередині. Побачив вираз обличчя брата та відчував зраду, яку, як він знав, відчував і кол. Але нічого не можна було вдіяти. Є лише одна річ, яку можна сказати, щоб змінити ситуацію. І він не збирався говорити ці слова. «У мене є план», – видав пара замість того, щоб сказати, що здається. Та почекав, поки кол підніме очі. «Я знаю, про що ти думаєш, але я не ризикуватиму більше, ніж необхідно». Кол недовірливо глянув на брата, але змовчав. скле розташований близько до підніжжя скель, прямо під стінами старого палацу. Якщо вдасться потрапити в яму з іншого боку, Залишиться зовсім невелика відстань. Щойно меч буде у моїх руках, я захищений від тіний. В останньому твердженні було закладено кілька величезних припущень, але ані Кол, ані Демсон не стали їх піднімати. Пар відчув, що Піт виступив у нього на лобі. Він збирався запропонувати неймовірне. Юнак ковтнув. «Той підвісний місток від вартової вежі до старого палацу дасть мені можливість прямо...» Кол розвів руками. «Та ти плануєш повернутися до вежі втретє?» Вигукнув він, роздратований до краю. «Усе, що мені потрібно, це хитрість, спосіб відвернути. Ти з дубу впав! Ще одна хитрість не спрацює. Тебе цього разу шукають. Вони тебе побачать за дві секунди після того, як ти...» «Кол!» – зірвався пар. «Він має рацію», – тихо додала Демсон. Пар обернувся до дівчини і потім до брата. Кол червонів, але мовчав, кидаючи йому виклик поглядом. Пар похитав головою. «Тоді доведеться придумати дещо інше». Кол раптом стомлено видихнув. «То от тільки правда полягає в тому, що іншого шляху немає. Можливо, є один». Сказала Демсон. І чомусь її голос звучав надзвичайно переконливо. Коли армії володаря чорнокнижників взяли в облогу Тірсіс за часів Балінора, у місто вони проникли з двох шляхів. Перше – через головні ворота. Друге – через підземні ходи, що йдуть під містом і скелями за старим палацом до підвалів під ним. Ці ходи, можливо, все ще існують. «Та дадуть нам доступ до ями з боку палацу?» Кол мовчки відвів погляд. На його кремезному обличчі відбилась огида. Очевидно, він хотів інших слів від Демсон. Пар знизав плечима і обережно сказав. «Це все сталося понад 400 років тому. Я зовсім забув про ці ходи. Навіть якщо взяти до уваги те, що я про них розповідаю. Ти щось про них знаєш?» «Де вони, як туди потрапити, і чи можна ними ще пройти?» Демсон повільно похитала головою, ігноруючи, як піднімаються брови кола. Просто сказала, «Я знаю когось, хто може знати, якщо він схоче з нами говорити». А потім вона подивилась на молодшого Омсфорда. На обличчі дівчини раптом з'явилась м'якість, яка здивувала пара. «Ми усі маємо право робити власний вибір». Тихо сказала вона. Пар подивився на брата, вагаючись, чи варто щось казати, а потім різко звернувся до Демсон. «Ти зможеш відвести мене до цієї людини сьогодні увечері?» Дівчина підвелась. Брати разом з нею. Вона виглядала дуже і дуже маленькою, стоячи між ними, тендітною, але пар знав, що це хибне враження. Демсон ставалась вагалась, а потім сказала, «Залежить від того, чи пообіцяєш ти мені дещо. Коли повернешся в яму, як би ти цього не хотів, візьмеш кола і мене з собою». Запала приголомшлива тиша. Важко було сказати, який з братів був більш вражений. Демсон дала їй мить отямитись, а потім додала, «Боюсь, вибору я тобі не залишаю, бо не можу. Ти відчуваєш обов'язок вчинити правильно», і саме тому хочеш залишити нас заради нашої ж безпеки. Що з точки зору твоєї безпеки абсолютно неправильно. Ми тобі потрібні». Потім вона повернулась до кола. «І ми повинні бути там всі. Ти що, не бачиш? Не закінчиться нічого. Ні гноблення федерації, ні тіні, а ні хвороба, що заражає усі землі. Треба, щоб хтось поклав цьому край. У пара є шанс». Але ми повинні йому допомогти. Треба зробити усе можливе, тому що це й наша битва. Не можна просто сидіти і чекати, поки хтось інший прийде і допоможе, бо ніхто не прийде. Якщо я чогось і навчилась у цьому житті, ось воно. Вона чекала, переводячи погляд з одного брата на іншого. Кол виглядав розгубленим, ніби він думав, що має бути очевидна альтернатива, але ніяк не міг її знайти. Молодший швидко глянув на старшого і знову відвів погляд. Пар застиг. Його погляд спрямувався на підлогу. «Взагалі, це дуже погано, що треба знову йти», – нарешті сказав він. «Гірше, ніж просто погано!» Пробурмотів мотів кол. Пар проігнорував ці слова, подивившись натомість на Демсон. «А якщо виявиться, що тільки я можу пройти?» Дівчина підійшла до нього, взяла його руки у свої і міцно стиснула. «Цього не станеться. Ти сам знаєш, що не станеться». Вона встала навшпиньки і ніжно поцілувала його. «То що, домовились?» Пар глибоко вдихнув, і всередині зародилось якесь жахливе відчуття. «Кол і Демсон, він, ризикують життями, вирушаючи за мечем». Який же він впертий до нерозсудливості, непіддатливий. Він дозволив собі заплутатись у власних уявних потребах і амбіціях. І є усі підстави вважати, що його наполегливість уб'є їх усіх. Але ж можна здатись, прошепотів він собі у думках. Просто піти, але пар знав, що не зробить цього. Домовились, сказав він. Запала коротка тиша. Кол підвів очі і знизав плечима. «Ну, домовились!» Тихо відповів він. Демсон доторкнулась до обличчя пара, а потім підійшла до кола і обійняла молодшого Омсфорда. І старший більш ніж трохи здивувався, коли його брат обійняв дівчину у відповідь. Кінець двадцять четвертого розділу